Ось дівчата помітно посумнішали. «Важко, мабуть, бути дружиною військового?» – спитала Олена. Діана знизала плечима. «Я не замислювалася над цим. Я вважаю, краще хай чоловік буде постійно зайнятий, ніж повертається додому о п'ятій і нудитися від байдикування». По-друге, захитали головами. «Ти така стримана, ти така розумна» а картопля тим часом вистигала, оселедці завітрювалися, хліб черствів, вино випаровувалося. Діана почала непокоїтися, а Гануся завередувала. Після її п'ятнадцятихвилинного скиглення подруги чемно розпрощалися і пішли. Діана ледь стримувала сльози. Не прийти на день народження доньки. Цього вона аж ніяк не могла зрозуміти. Робота, робота, тільки про неї й мова. Шпигунство, шкідництво, підривницька діяльність заполонили мозок її чоловіка. А як же одвічні людські цінності, як-от родина, діти, любов? Сльози котилися з її очей. Вона так чекала цього дня. Перші дні після народження дитини здавалося, що вона живе в пеклі. Не відрізняла дня від ночі. Орина Петрівна, добра сусідка, казала, «Не хвилюйся, дитинко, важко буде до трьох місяців, потім до року трохи легше, а далі й не помітиш, як виростить та побіжить до хлопців». Діана святкувала сама з собою кожен пережитий місяць. А ось коли доньці виповнився очікуваний рік, чоловіка знову не було. У нього, як завжди, з'явилися невідкладні справи. Наче десь він був потрібніший, аніж вдома. Орина Петрівна, наче випадково, зайшла до Діани і застала її в розпачі. Ганна бігала коло мами, смикала її за спідницю, залазила на коліна і скубала коси. Пальчиком перевіряла, чи є в мами очі, але ніяк не могла її розрадити. «Діаночко, не переймайся так. Нам чоловіків ніколи не зрозуміти». Вони створили собі власний світ зі своїми цінностями. Я недовго була заміжня, але встигла зрозуміти, що чоловік – це загадкова істота. Не намагайся його зрозуміти та не ображайся на нього, а просто сприймай таким, який він є. Чоловіків не змінити. Думай краще про себе. Я намагаюся, але не можу. Мені так важко змиритися з цим. Я заздрю ваші мудрості – та витриманості. Це тому, що я все життя сама. Про чоловіка залишилися тільки добрі спогади. А дітей у мене не було. Принаймні своїх, відповіла Орина Петрівна. Ганусю, іди до мене. Бач, мама втомилася. Їй треба відпочити. Вона взяла дівчинку на руки і знов заговорила. Я ось як міркую. Ти зараз заспокоїшся, дочекаєшся чоловіка і ви з ним щиро побалакаєте а я візьму маленьку до себе, і мені буде веселіше, і ви побудете у двох. Діана розплакалася. Я не знаю, схлипуючи, відповіла вона, чи зручно. А молоко у вас є? Про це не турбуйся. І молоко є, і пляшечки. Добре, я завтра зранку зайду до вас. Діана поцілувала донечку, дала Урині Петрівні чості пляшечки та штанці для малої і вирішила. «Зараз я її нагодую, а потім принесу, бо за ніч мене розірве на частинки». «Добре, добре», – засміялася Орина Петрівна. «Годуй своє, зайчатко, а я піду підготуюся до важливої зустрічі». Гануся більше бавилася, аніж їла. Діана відчувала, що в неї досить молока, але Гануся воно не смакувало. Мабуть, зіркло відплачу. Сьогодні Діана твердо вирішила зайнятися вихованням чоловіка – бо для неї всього існують межі, і для поганої поведінки теж. Вона не хотіла, щоб донька була свідком сутичок батьків, це могло б зашкодити малечі, і тому погодилася на пропозицію Орини Петрівни.